Не знам дали обърнахте внимание за нещата, за които благодарихме на Бог. Понякога си мисля, че наистина е хубаво да се замисляме за конкретните неща, които Той ни дава в живота. Било то през изтеклата, седмица през изтеклия ден, защото понякога ние сме много благодарни но за всичко, което Той ни дава. Но изпускайки в предвид конкретикът. Ако върнем внимание на конкретните неща, които, примерно, през днешния ден Той ни е подарил, може би, нашето отношение към Него ще бъде съвсем различно. Както всяко едно дете, ако през деня открива за какво да благодари на своите родители, то много повече ще се превързва към тях и ще намира много повече неща, за които, за които да им благодари. Искам да ви запитам, какво ни дава църквата което другите организации не ни дават. Какво ви дава лично на вас църквата, което другите организации в този свят не ни дават? Познания за истината. Моля? Познания за Бог друго? Какво ни дава църквата, което другите организации ни дават? Познания за Бог може би да намерим и другаде. Някое теологично училище или четейки теологични книги. Дава ни мир, добре, спокойствие. Истината е тук. Любов. Общуване, насърчение. Голямо семейство, топлина, тоест в семейството трябва да се чувства такава. А какво ние даваме на църквата? Това църквата ни дава на нас, а какво ние даваме на църквата? Хубави са нещата, които църквата, може би, не дава на нас. Какво ние даваме на църквата? Е, може би, тук не искам да ми отговаряте лично, но да се замислим какво аз самия давам на църквата? Ако тя ми дава мир, ако тя ми дава любов, ако там намираме много прекрасно общуване, ако там аз намирам и чувам истината, какво, какво аз давам на тази църква? Какво, какво, да направим, какво да направим за да имаме успеха на раната християнска църква Задавам този въпрос и той може да бъде разгледан и буквално, но и не буквално, защото когато кажем какво да направим за успеха на църквата, понякога ще си кажем ние като хора нищо не можем да направим. Да, Бог е онзи, който прави. Но а, в процеса на нашите размисли тази вечер ще открием, че всъщност самия Бог ни призовава към неща, които е хубаво да направим. И аз отново си задавам въпроса, можем ли да направим нещо, за да имаме онзи успех? който успех имаше раната християнска църква. За него четем в Дяния на апостолите, 2 глава, 47 стих. Като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди, а Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха. Как ви се струва тази картина? Божите ученици, вярващите хора хвалят Бога, печелят благоволението им. И Бог всеки ден прибавя онези, които се спасяваха към църквата. Как да стигнем точно до този момент, че Господ, всяка година, всеки месец, всяка седмица, всеки ден да прибавя на църквата си онези, които, които се спасяват. Възможно ли е това? Реално ли е това? Дали Бог няма тази сила да извършва онези неща и сега днес, с нашата църква, с нас? Четейки и там 1 глава, първо Коринтияни, 1 глава, 10 стих, апостол пише следните неща: Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Един ум, една мисъл. Съвършено съединени. Без значение. Мъж, жена, образование, финансово положение, всички да говорите в един ум и в една мисъл. Какво означава това? Да имаме една обща цел, към която се стремим. Да имаме един ум означава да мислим едно и също, една мисъл. Да имаме обща стратегия, да вървим общо на някъде. Когато църквата има обща цел, това само може, може да й помогне. Защо? Представете си, че има две цели в които искате да вървите. За Бургас и за София. И то по едно също време искате да тръгнете и да стигнете. Може ли да, да го постигнете това нещо? Невъзможно. Същото нещо е и с църквата. И тази вечер съм решила да си поговорим за целите на църквата. И ще видим, че всъщност тези цели не ги измисля някой човек, а самия Бог ги предлага на своите последователи, а за да могат те много по-ясно, много по-точно, много по-истински да представят Евангелието в този свят, в който живеят. Когато църквата има ясна цел, това намалява объркването на, на хората от една страна. От друга страна, то ни показва не само какво да правим, но и какво да не правим, защото понякога в опита си да направим нещо, ние правим и неща, които не трябва да, да вършим. И тогава, като че ли резултатите пак не са на лице. На трето място, ясната цел фокусира усилията на църквата. Може да вземем за пример насочената светлина. Ако вземем една лампа, тя може да осветява и като че ли е нещо повече. Но ако светлината бъде фокусирана и вземем една лупа и я върнем към слънцето и се получи един лъч, може би още като деца сме правили тези опити, запаваме хартия, можем да запалим и цяла къща, запавайки хартията. И има дори такива истории, в които много велики мъже Войници палят, именно чрез такива стъкълца, увеличителни, палят корабите на противниковата армия. Бог е онзи, който определят тези цели и а, за нас ще бъде много пагубно, ако самите ние седнем да мислим кое е онова, към което Бог ориентира или отправя църквата си и ние си кажем това е нещото или онова е нещото. Отваряйки книгата Дианя на апостолите 2 глава разбира се, това е историята на раната християнска църква и като че ли по-често ние трябва да се обръщаме към нейния живот, нейните действия за да вкусваме от, от това което Бог е вършил за тях защото това са неща които, които само могат да ни бъдат от полза ние там можем да открием няколко цели няколко насоки които всъщност самите апостоли и християни са ги вършили и са ги правили. Може би без дори да осъзнават тези неща. Но ние днес, четейки и проследявайки тази история, можем на базата на всичко това, което се е случило, да се фокусираме върху тези няколко цели. Искам да ви запитам, коя е първата заповед, която Исус Христос даде на своите ученици. Беше запитан... Коя е най-голямата заповед? И всъщност Бог обобщи, Исус Христос обобщи моралния закон, нравствения закон в две основни заповеди. Първата беше да възлюбиш Господа твой Бог цялото сърце, душа, така, така, така. А, в какво се проявява любовта към Бог? Знайки кой е той, какво извършил и какво продължава да, да върши, как се проявява човешката любов към този Бог. Може би по много начини, Но един от тях е чрез нашето поклонение. Не знам дали а, или по-скоро колко често се замисляме, че любовта ни към Бог в повечето случаи започват именно чрез нашето поклонение. Може би понякога си казваме, че поклонението не е толкова важно, по-добре е да работим за Бог, да вършим велики неща за Него, да проповядваме, да евангелизираме и какво ли още не. И в един момент се оказва, че всъщност ние не познаваме онзи, на когато служим или а, не сме оценили неговата стойност. Поклонението. Без значение дали сме с няколко човека, дали сме с 200-300 хиляда човека. Бог изисква нашето поклонение. И преди две сълти ние говорихме точно за това, как Бог изисква нашето поклонение в какво се проявява нашето поклонение. Спомните ли си, когато Исус Христос беше изпитван в пустинята, в Евангелието на Марко, Евангели... Матей, прощавайте, Евангелист Матей ни докладва тази история, в Евангелието на Матей, 4 глава, 10 стих, едно от нещата, към които дявола се стремеше да събори Исус Христос. 10 стих четем. Тогава Исус му каза, махни се сатано, защото е писано на Господа твой Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Забелязвате ли поклонението на кое място е? Преди или след служенето? на Господа твой Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Няма как да служа от сърце или по правилния начин, ако аз не познавам онзи на когото служа, ако не съм му се поклонил като върховния авторитет в моят живот. И това е нещото, към което, към което Бог ни призовава. Псалмиста в 34-ти Псалом и там трети стих е записал следните думи. 34-ти Псалом Трети стих. Величайте Господа с мене и заедно нека възвеличим името му. Това разбира се не е като по някакво задължение, нали? А то трябва да произлиза от нашето сърце, да излиза от нашата вътрешност. Понякога, понякога ние си казваме, ами петък вечера може да си направя домашното богослужение вкъщи, няма значение че ще съм сам или, може би, с моите близки в семейството. Но какво благословение да се поклоним като едно голямо семейство, преди малко споменахме, като Божия семейство тук събрани заедно в Неговия храм. Или, може би, съботното училище. Това е пак един вид поклонение. Не знам, но като че ли в повечето случаи идваме с нагласата или говорийки за себе си, идваме с нагласата или да проповядам, или да чуя нещо, но може би много рядко се замислям, че първото нещо, което трябва да направя, двайки тук е да отдам почет и поклонение на мой небесен баща. Понякога дори и се отекчаваме, ако имаме повече песни за пеене, Нямаме време за изучаване на урок или на проповед или на каквото и да е друго. Но в един момент може да се окаже, че нашето поклонение като че ли е много малко. Или липсва. А Бог има нужда от това. Не само Той да ни учи, не само ние да даваме своите мнения за определени въпроси и неща, а да му дадем похвала и поклонение като като едно негово голямо семейство. Втората заповед, първата да възлюбиш Господа Твоя Бог, втората и ближния, както себе си. Как се, как се проявява тази любов към нашия ближен? Пак, може би, по много начини. Но любовта към човека от среща се проявява, може би, в нашата готовност да му послужим. Тогава, когато той има нужда. Защото да обичам ближния си не означава само да не открадна от него, да не го убия или да не му извърши нещо лошо, а да му послужа в нуждата. Защото можем да включим въпроса кой е му е ближен, нали? Исус Христос му беше зададен такъв въпрос. Учителю, кой е му е ближен? И той даде една много интересна... Притча обрисувайки кой всъщност е ближни, онзи, който е в нужда, в лишения. Това е всъщност за проявяваме Божията любов към другите, като посрещаме техните нужди. Е как да им помагам, когато закъснявам за библейски курс, моя съсед си е спукал гумата и аз съм с костюма, се нацапам, не става, не върви някакси, нали? да се спре да му помогна. Аз бързам да проповядвам Божието Слово. Да, ма той иска да послужи и на този човек. Един много елементарен пример. И аз му казвам, че много го обичам, а съжалявам, аз бързам. Нямам време за него. И имаме ли на какво да се учим като църква? Може би като отделни личности преживяваме тези неща и ги имаме в нашия личен живот. Покланяме си, имаме нашето лично поклонение на Бог. Или имаме нашето лично служене, сред хората около нас, онези, нези които виждаме, че са нуждаещи се, имат някакви болки и страдания. И ние се опитваме да им помагаме. Но, като църква, колко време имаме за поклонение. За едно истинско поклонение. За отдаване почет, за отдаване благодарност на Бог за всичко това, което Той върши за нас. Като църква, какво правим, за да служим в обществото, в което живеем? Да, може би и тук семинар, там нещо друго. И това е много хубаво. Но си мисля, че можем да си замислим за много повече неща, които Бог ни благославя и ние можем да вършим много, много умело. Разбира се, чрез Неговата помощ. Когато Исус Христос се разделяше с своите ученици, Той им даде една специална поръчка. Тази вечер използвам познати текстове за да видим, че всъщност наистина онова, което Исус Христос е оставил към Своите последователи, то не е трудно за намиране, трудно за откриване, а то е много, много елементарно и много ясно показано от Негова страна. Двете неща от двете големи заповеди. Поклонение, служба на хората в нужда. Онова, което Исус Христос поръча на своите ученици в Евангелието на Матей, 28 глава, 19 стих, това е един стих, който отново много добре познаваме. Идете проче, научете всичките народи, кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. Каква беше поръчката на Исус към, към Неговите последователи? Идете, научете всичките народи. Използваме днес думата отиваме да евангелизираме. Да просвещаваме, да учим, да учим другите. Наистина църквата има за цел да предава Божието Слово. И би било много лошо, ако не предава Божието Слово, а нещо друго. Понякога различни теории, понякога различни мнения, които всеки един от нас може, може да, да намери или да излязат от нас самите. Но ние сме призовани да учим хората на Божието Евангелие на Неговата вест. И ги кръщавайте. Какво означава хората да бъдат кръстени? Какво означава един човек да бъде кръстен? Може би веднага ще се сетим за стиховете от Посланията, че кръщението символизира погремането на стария човек, възкръсването на новия, изчистването на греховете от живота на човека добре. И освен всичко това, какво друго символизира кръщението? Не е ли общение, общуване с другите вярващи? Ти засвидетелстваш, че искаш да общуваш по специален начин с другите вярващи, защото, защото ти ставаш част от тази общност. И ние като християни сме призовани да принадлежим към една общност, не просто да вярваме. Защото много са хората, които наричат себе си вярващ човек. Вяраш в какво? В кого? Ако започна и изследвам Божието Слово, откривам, че когато наречам себе си вярваш човек, Бог е онзи, които ме призовава да стана част от една общност. Да мога да общувам пълноценно с тази, с тази общност. Кръщението, може да кажем, не е само символ на спасение, а също така и символ на общение. Тук сега, време в което ние можем да общуваме заедно, ако отворим посланието на апостол Павел към ефесяните и там 2 глава 19 стих, той ни казва, че ние всички сме членове на Божието семейство и трябва да се вграждаме този храм в това семейство, което, което Бог всъщност е основал. Църквата съществува за да предоставя и общение на вярващите. Това е една от нейните цели. Тук всички ние да намираме общение. Да имаме повод за разговор, теми за разговор, да можем да общуваме спокойно. Понякога, може би, се страхуваме, когато започнем и дискутираме небиблейски теми. Но какво представлява църквата да общува? Да немай ако ме боли зъб и ми кажете при кой лекар да отида, стоматолог да отида, това не е библейско общение. Или ако ви имате някакъв проблем, ви насоча към специалист. Това не е библейското общение. Да общуваме в тази общност не означава да говорим само за спасението, само за греховете и само да се молим. Но общението е много комплексно. Но понякога си мисля, че ние искаме да ги разграничим. Но няма как да стане. Защото ние живеем в този свят и ние сме от този свят. Но Исус се моли Бог... Да ни пази чрез духа си от лукавия в този свят. И като едни негови деца, ние сме призовани и да общуваме помежду си. И стиха продължаваше като ги учите, 20 стих, какво? Като ги учите на всичко, което съм ви заповядал. Не сте ли вече научени хората? А защо учениците трябва да ги учат? Да пазят на това, което Исто си ме заповядал. Тук откривам именно този принцип на ученичеството. Църквата като място, в което всеки един от нас цял живот продължаваме да се учим. Един принцип, който Бог е заложил в нас хората и в своята църква, на ученичеството. Това е процес, чрез който църквата помага на хората да станат подобни на Христос в мисли, в чувства, в действия. Защото след като някой вземе решение да приеме Христос, той наистина става негов ученик, но като че ли една от отговорностите на църквата е да изгражда хората към една духовна зрелост, и то е нещото, което апостол Павел пише на вярващите в Ефес, посланието към Ефесяните и там четвърта глава, 13 стих, докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. До една духовна зрялост. И това Исус ни казва, че църквата има отговорност. Има привилегията да учи всеки един, който е част от нея. Ако се върнем отново в църквата в Ерусалим, книгата Дяния на апостолите 2 глава, ние откриваме всичките тези основни цели, които току-що изредихме. Поклонение, служене, евангелизиране, общение, ученичество. Това може би са целите, към които Исус Христос призова не само Своите ученици, не само Ранната християнска църква, но като че ли. Това са основните цели, към които Той призовава и нас, вярващите от 21 век. И аз си мисля, че ако искаме да бъдем едни наистина добри Негови деца, едни добри Негови служители, може би е хубаво да се замисляме, по -често и да си ги припълняме тези неща, и не само да си ги припълняме, но и да ги преживяваме. Поклонение, Кой бяха другите, Поклонение. Любовта към другите, какво се изразяваше, служене? В църквата имаме общуване, общение, после евангелизиране, и оттам нататъкът цял живот ученичество. Цял живот ученичество. Поклонение, служене, общение, евангелизиране, ученичество. Завършвам с думите на апостол Павел, които той отправя към Коринтияните. Първо Коринтияни, 15 глава, и там 58 стих. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и призобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. Бог да ни благослови наистина да бъдем и ни такива Негови служители, вестители в този свят, че един ден трудът ни в Неговото дело да не бъде напразен, а за благословение на нас и на всички останали. Амин.